ויאמר דבר לי אליך השר, ויאמר יהוא אל מי מכולנו, ויאמר אליך השר. ויקום ויבוא הביתה, וייצוק השמן אל ראשו, ויאמר לו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, משחתיך למלך אל עם אדוני אל ישראל. והיכתה את בית אחאב אדונך, וניקמתי דמי עבדי הנביאים, ודמי כל עבדי אדוני מיד עיזבל. ואבד כל בית אחאב, והכרתתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את בית אחאב כבית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 מה <מלכה> לך ולשלום, סוב אל אחרי, ויגד הצופה לאמור, בא <בה> המלאך עד הם ולא שב. <שו> וישלח רוחצות שני, ויבוא עליהם, ויאמר, כה <כו> אמר המלך, שלום, ויאמר יהוא, מה <מלכה> ולשלום, סוב אל אחרי. ויגד הצופה לאמור, בעד עליהם ולא שב. והמנהג כמנהג יהוא בן נמשית, כי ושגעון ינהג. ויאמר יהורם, אסור, ויאסור רכבו, וייצא יהורם מלך ישראל, ואחזיהו מלך יהודה איש ברכבו, וייצאו לקראת יהוא, וימצאוהו וחלקת נבות היזרעאלי. ויהי תראות יהורם את יהוא, ויאמר השלום יהוא, ויאמר מה השלום עד זנוני זבל אמך וכשפיה הרבים. ויהפוך יהורם ידיו וינוס, ויאמר אל אחזיהו מרמה אחזיה. ויהו מילא ידו בקשת וייך את יהורם בין זרועיו, וייצא החצי מלבו, ויכרע ברכבו. ויאמר אל בדקר שלישו, שא השליחהו בחלקת שדי נבות היזרעעלי, כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים אחרי אחאב אביו, ואדוני נשא עליו את המסע הזה.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 ויבוא יהוא יזרעה לה, ואיזבל שמעה, ותסם בפוך עיניה, ותתב את ראשה, ותשקף בעד החלון, ויהוא בה בשער, ותאמר השלום, זמרי הורג אדוניו, וייסף אל החלון, ויאמר, מי איתי, מי? וישקיפו אליו שיניים שלושה סריסים. ויאמר שמטוה וישמטוה ויז מדמה אל הקיר ואל הסוסים וירמסנה. ויבוא ויאכל וישט ויאמר פקדו את הארורה הזאת וקברוה כבת מלך היא. וילכו לקוברה, ולא מצאו בה, כי אם הגולגולת והרגליים וכפות הידיים. וישובו ויגידו לו, ויאמר דבר אדוניהו, אשר דיבר ביד עבדו אליהו התשבי לאמור, בחלק יזרעאל יאכלו הכלבים את בשר עזבל. והייתה נבלת איזבל כדומן על פני השדה בחלק יזרעאל, אשר לא יאמרו זאת איזבל.